Mahabharata, kniha druhá osvobození Kapitola první přípravy vojsk Po jmenování Drišta hlavním velitelem se Judištira a jeho generálové poradili s Krišnou. Doslechli se, že Duryodana požádal Bíšmu, aby se stal hlavním velitelem Kurovců a že Bíšma souhlasil. Judištira pak vyzval Arjunu, ať přijme úlohu Dryšta přímého podřízeného. Chtěl zajistit, aby Arjunovo jedinečné umění bylo v bitvě plně využito. Následně bylo sedm divizí Pádovské armády podřízeno svým sedmi velitelům. Během pándovského rokování o přípravách přišel Balarama. Vešel do Judištěrova stanu spolu s Akrúrou udhavou, sámbou, pradumnou a ostatními předními osobnostmi z dváraky. Ve svém modrém oděvu a s gerlandou zlatých květů působil stejně majestátním dojmem jako hora Kailas. Krišna vstal, aby ho přivítal a všichni králové učinili to tež. S láskou ho uctili a judeš teda vzal balarámu za ruce, vroucně ho přivítal a doprovodil ho ke skvělému sedadlu. Poté, co Balaráma pozdravil řešiny, jako byly Drupada a viráta, usadil se a řekl. Brzy bude povražděno mnoho mužů. Jistě tomu tak osud chtěl a nelze se tomu vyhnout. Nadešla hodina smrti všech těchto kšatriů. Země se promění v bahno zahoštěné masem a krví. Doufám, že vy, hrdinové, výjdete z bitvy živy a zdrávy. Opakovaně jsem Krišnu žádal, aby skurovci i pánovci jednal nestraně, ale upřednostnil vás. Krišna pohlédl na svého staršího bratra a usmál se. Balarámo mu pohled opětoval a pokračoval. Kešava se zaměřil na vaše, a zvláště na Dananjajovi zájmy. Vaše vítězství je zaručeno, protože si je přeje Krišna. Nikdy nemohu jednat bez ohledu na něho. Proto se války žádným způsobem nezúčastním. Duryodana i Bhima jsou moji žáci v boji s Kiem a obaj jsou mi stejně drazí. Nemohl bych bojovat ani proti jednomu z nich. Proto jsem se rozhodl odtud odejít a vydat se na poutní cestu po svatých místech, protože vím, že bych nedokázal tomuto vraždění jen nečinně přihlížet. Balarama vstál a na hlavu si nasadil přilbu. Požádal Kryšnu a Pádovce o dovolení a odešel následován Jadovci, kteří s ním přišli. Brzy poté přijali pándovci další návštěvu. Byl to rukný, syn krále Bíšmaky a kryšnů švagr, jenž se dostavil s celou a bojovníkům. Aby potěšil svoji sestru, rozhodl se nabídnout pomoc straně jejího manžela. Rozeznívá je tětivu Luku vkráčil do Judištirova stanu, kde ho pándovci uctivě přijali. Prohlásil. O vznešený vládce, pokud se obáváš výhlídek na válku s kurovci, jsem zde, abych ti pomohl. Odvahou se mi nikdo nevyrovná. Tvoji nepřátelé nebudou schopni mojí síle čelit. Ať mi přidělíš kteroukoliv část jejich armády, zašlapuji do země. Nedokáží se mi postavit ani bíšma, ani dróna, ani krypa. Porazím kurovce a odevzdám ti zemi. Arjuna nemohl rukmího pišnou řeč vystát a zasmál se. Narodil jsem se v kurovském rodu. Jsem pánův syn, drónův žák a pomáhá mi Kéšava. Jak bych se mohl bát nepřítele? Kdo byl mým přítelem o když jsem čelil Gandarvům? Kdo mi přišel na pomoc, když jsem bojoval se zuřivými uřivými dánavy v podsvětí? A kdo v bitvě s kurovci v království Maciů? Nebojím se, Rukmý, nepotřebuji tvoji pomoc. Jdi si kam chceš, nebo zůstaň tady, přeješli si. V každém případě budeme bojovat s kurovci a zvítězíme. Když Rukmý viděl, že ostatní bojovníci souhlasí s Arjunou, zamračil se. Vzal si luk a bez jediného slova ze stanu odešel. Potom vzal svoje bojovníky k Duryodanovi. Když ho pándov nechtějí, bude bojovat na straně kurovců. Alespoň nabídl nejprve pomoc Judištyrovi. Ve skutečnosti mu působilo stejnou radost bojovat pro Durjodanu. Rukmý si stále pamatoval sestřinu Svajamvaru, kdy chtěl, aby si zvolila šišupálu. Přišel ale Krišna a Rukmin unesl. Rukmý ho pak pronásledoval a bojoval s ním ale podlehl a byl pokořen. Možná, že by se teď mohl pomstít. Duryodanovi zopakoval táž slova, jako v rozhovoru s Judištyrou. Neboj se pándovců, okráli, neboj jsem zde, abych ti pomohl. Duryodana ho také odmítl. Tvoji pomoc nepotřebuji, zasmál se. Jakou obavu mohu mít z pándovců, když mě obklopují největší herci světa a sám jsem mocný bojovník. Rukmý opustil Kurovce a vrátil se domů, rozhodnut války se nezúčastnit. Jestliže nikdo o jeho pomoc nestojí, potom bojovat nebude. Ať se navzájem pobíjí bez něho. Po Rukmýho odchodu zvolal Durióda na svoje rádce. Šakon jeho syna Uluku vypravil jako posla k Byl si jist svým nadřazeným postavením a tak chtěl zesměšit svoje nepřátele a projevit opovržení nad jejich takzvanou armádou. Duryodana řekl. O, Uluko, jdi k pánovcům a prones v Krišnově doslechu tato slova. Je čas jednat. Konečně je zde to, co jsme tak dlouho čekali. Schyluje se mezi námi k hrozivé válce a můžeš zanít ty. Dokaž nyní pravdu všech těch domýšlivých slov, které si nám po Stanžajovi vzkázal. Ukaž nám svoji skutečnou moc. Duriordanovi černé oči se zúžily. Během řeči se postavil a ukázal na úluku. Jurišťaro, řekni toto. Jak se můžeš vydávat za cnostného člověka o potomku bharaty, když chceš nyní kvůli bohatství zničit svět? Ten, kdo se vydává za zbožného, zatímco tají hříšné záměry, je jako kočka v onom starém slavném příběhu. Vyslechni si ten příběh, který mému otci vyprávěl Rishi Nárada. Kdy si žila kočka, která se odebrala ke Ganze? Na jejím břehu se postavila a se zdviženými tlapkami prohlásila: Budu žít cnostně. Po nějaké době její ptáci uvěřili a dokonce ji začali chválit za její zbožnost. Kočka pokračovala ve své askezi a začas si už i myši všimli jejího míru milovného chování a dlouhotrvající zbožnosti. Rozhodli se u ní přijmout útočiště. Přestože šlo vlastně o jejich přirozeného nepřítele. Hledáme u tebe ochranu. Jsi naše záchrana a náš nejlepší přítel. Buď jako náš strýc a chraň nás před nepřáteli. Máš sklon k cnosti a žiješ zbožně. Kočka zdráhavě souhlasila. Udělám pro vás, co budu moci, ale také potřebuji vaši pomoc. A mě natolik oslabila, že se nemohu ani pohnout. Proto mi některá z vás musí každý den pomoci dojít ke břehu, abych se mohla vykoupat. Myši souhlasili a začali žít v její blízkosti. Každý den ji mnoho z nich doprovázelo k řece a kočka je po každé sežrela. Tak tloustla a sílila, zatímco myší ubývalo. Brzy jim došlo, co se děje. Jedna moudrá myš poukázala na to, že zvíře živící se ovocem a kořínky nemůže mít ve výkalech chlupy a došla k závěru. Tato kočka odanost jen předstírá. Ve skutečnosti chce jen požírat myši. Myši se rozprchly na všechny strany a také podlá kočka se vrátila tam, odkud přišla. O, Judištiro, ty se chováš ke svým příbuzným stejně. Tvoje slova znamenají jednu věc, zatímco tvoje činy se od nich podstatně liší. Odlož svoji masku znešeného a nevinného člověka. Pojď a bojuj jako pravý kšatria. Vítězstvím v bitvě osuž se ze svojí matky, dokážeš-li to. Vzpomeň na naše minulé nepřátelství. Jed dům napuštěný šelakem urážku draupadý. Ukaž nám svoji skutečnou moc. Duryodhana se rozesmál. Posmíval se pán různými způsoby, zesmišňoval jejich sílu a chválil svoji. Připomínal jim všechny jejich sliby, které měly teď vyplnit. Duryodhana si vzpomněl na vesmírnou podobu, kterou jim Krišna ukázal v hasci náporu. Řekni vás u dévovi, že jim projevená iluze mě neleká. Mohu mít také mnoho podob, ale k čemu je to dobré? O, kéšavo, přijď v této mystické podobě na bojiště a uvidíme, jak to změní situaci. Znám tvoji i Arjunovu sílu. Znám luk Gandiva i Arjunovy nevyčerbatelné tolce a ohnivý kočár s nebeskými prapory Dar Agniho. I tak vás vyzývám. Mohl bych čelit tisícům kryšnů a stovkám aržunů a přesto je rozprášit na všechny strany. Přestože dokonale znám vaši moc, o pánovci, připravím vás bez sebevenčího strachu o vaše království. Zatímco Duryodana pronášel svoje domýšlivé poselství, začal přecházet sem a tam. Karna, dušá sana a šakuny jeho odvážný proslov hlasitě chválili a vybízeli ho, ať pokračuje. Duryodana na pánovcům připomenul hru v kostky i jejich vyhnanství, o které se zasloužil. Nestačí to jako důkaz mojí nadřazenosti? By mu muselo unavit mytí hrnců ve vyrátově kuchyni. Arjuna nosil nádámky a spletal si vlasy do copů. Judištěra se stal vyrátovým služebníkem. Takto kšatria trestá slabší. Nebojím se pándovců, krišny, ani žádného z těch hlupáků, kteří se rozhodli bojovat po vašem boku. O vy, ubozí pánu ovci, nevrátím vám ani tu nejmenší část království. U Luka se zapamatoval každé slovo i náladu, v níž bylo proneseno. Ačkoliv Duryodhana hovořil téměř hodinu. Nakonec řekl, nechť bitva začne zítra, pak uvidíte svoji pošetilost. Netušíte, jak početné je mé vojsko, tak jako žáva ve studni nemůže znát rozlohu oceánu. Přáci si porazit bíšmu, drónu a krypu je stejné, jako chtít rozbít hlavou horu či přeplavat oceán. Až spatříte schromážděné kurovské síly, podobající se obrovskému moři, vaše touha po království i veškeré myšlenky na světovládu budou ty tam. Na získání tohoto království máte stejnou naději, jako člověk, který nikdy nepraktikoval odanost a přesto touží po nebi. Zítra uvidíme, kdo by měl být právoplatným vládcem země. Duryodena pak Ulukovi nařídil, ať zprávu bezodkladně doručí. Uluka nasedl na svůj kočár a cestou k Táboru pándovců mu v hlavě zněla Duriodenova slova. Věděl, že jeho poselství vzbudí v pándovcích vztek a přistoupil proto k Judištyrovi s obavami. Považuj mě prosím za pouhého posla, jelikož znáš zákon vztahující se na posly, Nerozlob se, až uslyšíš moje slova. Řeknu jen to, co mi Duriodana nařídil a nic víc. Judištera se usmál a uvedl Uluku k sedadlu ve svém stanu. Neboj se, zde můžeš hovořit svobodně. Pověz nám, co řekl omezený, chamtivý a neprozíravý Duriodana. Uluka se rozhlédl po stanu. Byli přítomni všichni velitelé pándovců. Ve svém lesknoucím se brnění a barevných hedvábných šatech připomínali zářící planety jež zdobí nebeskou klembu. Všichni na něho hleděli v očekávání, co bude obsahem zprávy. Když u Luka domluvil, pándovci vyskočili ze svých sedadel. O němělý hněvem hleděli jeden na druhého, skřípali zuby. A planoucími vzdechy připomínaly rozhořené hady. Býmovi zrudli oči a pohlédl na Kryšnu, který se smál, a řekl: O, ulúko, vrať se ke svému pánovi a řekni mu, že jsme vyslechli jeho zprávu a pochopili její význam. Ať je tedy po jeho. Bitva začne zítra. Schromáždění králů po vyslechnutí Duryodanových nových urážlivých slov, Připomínalo rozbouřený oceán. Vstali, křičeli a pláceli se do paží. Býma si promnul ruce a zařval. O hlubáku, slyšeli jsme tvoje slova, která nás mají donutit k činnosti, jako bychom byli slabí a neteční. Úlůko, odnes svému pánovi moji odpověď. O dur jodano, jen z úcty k našemu staršímu bratrovi jsme tě trpěli tak dlouho. Snosný judištěra nabídl mír. Odmítl si. Vlivem vlastního osudu si teď přeješ setkat se s jamarážou. Bitva nepochybně začne zítra. Slíbil jsem, že tě zabijí a s tebou všechny tvoje bratry. Nepochybuj o tom, že je v mojí moci tento slib splnit. Oceán se může vylít z břehu a hory se mohou rozpoltit ale moje slova na prázdnu nevídou. O, ty, který nemáš ani kouska zdravého rozumu, ani bohové a démoni by tě spojenými silami nezachránili. Napíj se sanovi krve a zbytek kurovců zašlapu do země. Každý rozněvaný kšatria, který se ke mně přiblíží, se i hned odebere do sídla smrti. Při vlastní duši přísahám, že mluvím pravdu. Pak před schromážděné předstoupil Sahadeva. Řekni hlupákovi, který ti rozkazuje. Tento spor vznikl jen kvůli tobě. Narodil ses jako zhouba vlastního rodu a celého světa. Pod šakonyho vlivem si s námi vždy jednal s nepřátelskými úmysly. Brzy tě především tvými bojovníky zabijí. Duryodanova zpráva vyvolávala ve stanu pánovců stále větší pobouření. Králové a bojovníci křičeli a hrozili u Lúkovi zbraněmi. Arjuna je však utišil a pak se otočil k Býmovi se slovy. O Bíma séno, buď trpělivý. S těmi, kdo se tě znepřátelili, bude brzy konec. Nic je nezachrání. U Lúku není třeba kárat, je jen poslem. Jaké chyby se může dopustit posel? Slova, která pronesl, nebyla jeho vlastní. Arjuna pohlédl na schromážděné krále. Všichni jste vyslechli v hanebný proslov, zamířený dokonce i proti Krishnovi. S vaším svolením mu odpovím. Teď už se olůka celý třásl. Arjuna řekl. Vzkaž Duriodonovi: Zítra dostaneš moji odpověď. Doručí ji Gándýva. Slova používají pouze eunuchové. Arjuna se posadil vedle Judy 4, který poté řekl: Vyslechl jsem slova tvého pána, Ulúko. Předej mu tuto odpověď. O oh, hlupáku, vždy jsi s námi jednal nečestně. Přestože ti chybí síla, Vyzýváš nás k válce. Pronášíš hrozby a přitom závisíš na odvaze druhých. Pravý kšatria spoléhá v boji s nepřáteli na vlastní sílu. Jelikož toho nejsi schopen, nač tolik křiku. Jakmile Uluka viděl, že Judiš teda domluvil, vstál ze svého sedadla, aby odešel. Krišno ho však zastavil. Řekni Duryodanovi také toto. O hříšníku, myslí si, že v této válce budu bezvýznamný, protože se nezúčastním boje. Vyvaruj se takového omylu. Budu Arjunovým vozatajem a ty uvidíš Arjunu na všech stranách ničit tvoje jednotky, jako oheň pálící suchou trávu. I kdybys opustil tři světy, nebo se stoupil do podsvětí, Zítra tam uvidíš v kočár. Klidně považuješ býmovi hrozby za plané, ale chápej je tak, že se již dušásanovi krve napil. teda ani jeho bratři se tě ani v nejmenším nebojí. Tvoje síla spočívá jen ve slovech. Když Krišna domluvil, vyskočil Ardžuna, který nebyl se svou úsečnou odpovědí Duryodanovi spokojen a proto dodal. Vyřiď svému pánovi, o nejhorší z lidí, svým hlavním velitelem si jmenoval Bíšmu a holedbáš se, že Arjuna a jeho bratři na něho nikdy nezautočí. Bude však mým prvním cílem. v hlas kypěl zadržovaným stekem. I když úctyhodný praotec ovládá svoje smysly, Zvolil si tvoji stranu a tím i svou smrt. Nebudu váhat zamířit na něho svoje šípy. O Durjodano, tvoje naděje jsou marné. Jsi nadutý, hrubý, nelidský, hříšný, zaujatý a nenávidíš cnost. Brzy za to poneseš následky. Když se rozlobím a mám vedle sebe Krišnu, jakou můžeš mít naději na vítězství? Nebude dlouho trvat a tvoji příbuzní budou oplakávat tvoji smrt. Až tě býma srazí k zemi, vzpomeneš si na svoji pošetilost. Když se Arjuna posadil, u Lúka se poklonil Judištirovi, celý nedočkavý, aby mohl odejít. Judištira ho uklidnil slovy. Řekni Duryodanovi také toto. Tvůj úsodek o mně je milný. Nepřeji si uškodit ani červům, ani mravencům. O svých příbuzných ani nemluvě. Byl jsem proto připraven přijmout třeba jen pouhých pět vesnic, abych této válce zabránil. Toto neštěstí máš na svědomí pouze ty omezenče. Pod vlivem chtíčej si nedokázal přijmout Krišnovu radu a proto se chvástáš jako smyslu zbavený. K čemu jsou tvoje slova dobrá? Pojď a bojuj spolu se všemi svými přáteli. Čeká tě smrt. Bíma si křečovitě mnul ruce a těžce dýchal. I když by přijal mírumilovné řešení sporu, nemohl popřít radost z vyhlídky na to, že se konečně střetne s hříšnými kurovci. U Lukovo poselství proměnilo jeho dlouho zadržovaný hněv téměř v šílenství. Bude však muset počkat do rána. A bude tu dlouhá noc. Bíma potlačil svůj hněv a oslovil u Lůku ještě ostrěji. Toto je moje konečné slovo k Duryodanovi. O hříšníku, buď zůstaň v hasty náporu, nebo skončíš v supím žaludku. To jsou jediné možnosti, které ti zbývají. Přísahám při pravdě, že moje slova ze sněmovní síně se vyplní. Napij se dušásanovi krve a rozdrtím ti stehna. Víjez, že jsem smrt všech dritaráštrových synů. Když se Ulúka otočil a poklonil schromážděným králům, ozval se hlas Drišta „O Ó, Ulúko, řekni Duryodanovi, že jsem se narodil k drónově záhubě. On a všichni jeho stoupenci zahynou mojí rukou. O tom není pochyb. Co k tomu ještě dodávat? Úluka vyšel po pospátku ze stanu se sepětýma rukama a klanil se až po pas. Pak se rozběhl ke svému kočáru, naskočil do něho a hnal koně zpět do tábora kurovců. Judištěra začal přesouvat svoji armádu na postavení na bojišti. Driště domna pověřil hlavní bojovníky konkrétními úkoly. Každý bojovník na kočáře měl chránit oddíly pěších vojáků, před nepřátelskými bojovníky na kočárech. Všichni měli bojovat se sobě rovnými. Velitelům byly přiděleni velitelé na nepřátelské straně. Býma měl bojovat s Durjodanou, Sádejeva se Šakunim, Nakulas a Ašvatámou, Šikandý s Bíšmou, Uta Maudžá s Kripou a Drištadumna s Drónou. Abhimanyu, jehož Judištěda považová za stejně silného jako Arjunu. Měl bojovat se všemi králi, podporujícími Duryodanu, zatímco Arjuna měl chránit celou armádu. Pándovské síly se postupně sešikovaly. Do večera byl každý na svém místě, připraven následujícího rána pochodovat do bitvy. Duryodana právě seděl mezi všemi svými generály, když se u Luka vrátil a doručil odpovědi pándovců. Prince se pohrdavě ušklíbil a otočil se k Bíšmovi. Válka začne zítra, ópra otče. Co máme udělat teď? Bíšma, který se již smířil s neodvratností války a ztratil naději, že by Duryodena mohl prohlédnout, odpověděl. Pokloním se Kumárovi, bohu války, a budu tvým generálem. Armády dokáže uspořádat jako Brihaspaty. Znám všechny způsoby útoku a obrany, používané lidmi, bohy i démony a pánovce porazím. Budu bojovat podle pravidel stanovených ve svatých knihách, které všechny znám. Nechce tvoje obavy rozptýlí. Poznámku o tom, že by měl mít strach, slyšel Durodana Nerath. Nebojím se ani bohů spojených s Asury. To ti říkám popravdě o bojovníku dlouhých paží. Oč menší je můj strach, když jsi mým velitelem a mám po bo svém boku drónu. O nejlepší z lidí. Myslím si, že s tebou na mojí straně nebude obtížné získat ani království bohů. Duryodhana se odmačel a zamyslel se. Jeho armáda je nepochybně neporazitelná, zvláště pod bíšmovým a drónovým vedením ale pándovce bylo až dosud obtížné přemoci, a to i bez podpory armády. Nyní schromáždili sedm divizí bojovníků, připravených bojovat, a bratři chránění prohnaným Kryšnou budou bojovat plní hněvu. Kryšna se o to postará. Kudovec pohléd otázavě nabíš mu. Přeji si o tebe slyšet o silných i slabých stránkách nepřátel a také našich. Prosím, řekni mi vše, co víš. Bíšma předsedající velkému počtu bojovníků v stanu řekl. O králi, vyslechni si, kdo jsou ratové, maharatové a atiratové ve tvoji armádě. Na tvojí straně jsou tisíce ratů, každý schopný naráz bojovat s tisíci soupeři. Jsou zde také početní maharatové, schopní čelit desetitisícům. A mnoho atiratů, jenž se mohou postavit téměř na omezenému počtu protivníků. Ty, o oh, synu Gandári, si atirata, a všichni tvoji bratři jsou maharatové. Všichni jste obratní bojovníci na slonech i vozatajové a také mistři v obládání zbraní. Budeš zabíjet pánovské síly ve velkém. Potom Bíšma popsal sílu každého předního bojovníka na kurovské straně. Krytavarmu, šalju, krypu, drónu a švatámu a báliku označil za atiraty. Když dospěl ke Karnovi, jenž byl obvykle považován za atiratu a do něhož Durjodana vkládal svoje naděje, řekl. Kvůli parašurámově kletbě a strádě svého nebeského brnění musil sil ubylo. Přestože se chvástá svoji odvahou a přiznal si mu vyšší postavení, než si zaslouží, nemá velký význam. V bitvě ho zachvacuje zmatek a na nepřátele je příliš měkký. Podle mě je to poloviční rata. Až bude stát tváří v tvář Arjunavi, z toho střetnutí živ. Drona souhlasil. Je to tak, tvoje slova jsou vždy pravdivá. Karna se vymrštil ze svého sedadla s hněvem v očích. O, praotče, neustále mě zraňuješ svými ostrými slovy. Jakého hříchu jsem se dopustil, že ti působí takové potěšení urážet mě? Snáším to jedině kvůli Duryodanovi. Podle mého názoru si také jen poloviční rata. Nelžu, když říkám, že jsi nepřítel celého vesmíru. Jsi nepřítel kurovců převlečený za přítele. Kdo jiný by usiloval o nejednotnost mezi našimi silami a vysával jejich energii zahanbujícím líčením jejich síly? Prohlašováním, že jeden je větší než druhý na základě vlastního odhadu, pouze bereš bojovníkům odvahu. Pohání tě jen touha a nenávist. Karnův hlas naplnil celý stan. Již nedokázal snášet Bíšmova palčivá slova, a se zatětými pěstmi se otočil k Duryodanovi. O králi, zřekni se i hned toho zlotřilce. Jinak zničí tvoji armádu zasetím semen sváru. K čemu jsou jeho odhady? Dovol mi, abych se střetl s pádovskými vojsky. Brzy budou na hlavu poražena, jako bíci po setkání s Tigrem. Bížma se chvástá, že dokáže bojovat proti celému vesmíru ale jeho slova jsou prázdná. Je starý a senilní a má rozum malého chlapce. Okamžitě ho zavrhni a zvol si mě. Sám dokáže zabít pán i se všemi jejich stoupenci. Ale ne, dokud je Bíšma stále na bojišti. Sláva vítězství připadne veliteli a nikoli jednotlivým bojovníkům. Na zvýšení Bíšmovi slávy se nijak nepřičiním. Teprve až bude zabit, Projevím v boji svoji odvahu. Bíšma vrhl na karnu opovržlivý pohled. Čas bitvy nadešel. Již dávno jsem věděl, že toto neštěstí nastane. Břemeno této bitvy, obrovské jako oceán, nyní spočívá na mých bedrech. Vůbec netoužím vytvářet rozkol mezi našimi muži. Díky tomu si stále naživu, o, synu sůty. I když jsem již starý a ty mladý, stále bych dokázal neprodleně zničit tvoji touhu po boji a připravit tě o život. Kurlovský velitel cítil, jak jeho hněv roste. Dobří lidé neschvalují sebe chválu, ale teď něco řeknu, protože už mi došla trpělivost. Když jsem se zúčastnil Svajavy v káší, sám jsem přemohl všechny krále na zemi. Co jsi dokázal ty? Provází tě nepřízeň osudu a od tvého příchodu stíhá kurovce neštěstí. Dokaž svoje slova v bitvě. Tvoji skutečnou sílu poznám, až tě uvidím prchat před Arjunou, o muži s hříšnou inteligencí. Duryodhana vyskočil. Uklidni se, o synu Gangy, V tomto boji potřebují tebe i karnu. Oba se v něm nepochybně proslavíte hrdinskými činy. Zanechte tohoto malicharného hašteření a ty mi pověz víc o přednostech i slabých stránkách obou stran. Boj již brzy začne. Býšma stále upírající zrak na karnu, začal popisovat sílu pánovců. Zbožní král Judištyra je sám mocný Mahárata. Bude se pohybovat po bojišti jako samotný oheň. Síla jeho bratra Býbasény není lidského původu a neznámezí. V boji s kýjem nebo Šípy nemá sobě rovného. Oba synové Mádří jsou jedineční bojovníci. Pamětlivi svého utrpení v lese, vypustí na našem muže jed svého hněvu. O králi, všech pět pánovců jsou velkodušní odaní nejvyššího pána. Jsou neporazitelní. Všichni se věnovali askezi a jsou o Odvahou se jim nikdo nebyrovná, jak si viděl před obětí Rája Suja, kdy si podrobili zemi. Už jako děti ti předvedli svou výjimečnou sílu a tehdy si vůči nim poprvé zahořel nenávistí. Podle mého názoru by se s jim měl v bitvě vyhnout. Bíšma během řeči upíral pátravý pohled na Durjodanu. Pokud jde o Arjunu, s očima barvy mědi, jehož spojencem je Nárajan. Říkám ti, že se mu žádný udatný bojovník s obou armád v ničem nevyrovná. Nemá soupeře ani mezi bohy, Gandarvy, Nágy, Rákša ani Jakši. O lidech ani nemluvě. Máluk Gandivu. Nebeský kočár tažený koňmi, kteří dokáží létat rychlostí větru. Neproniknutelné nebeské brnění a dva nevyčerpatelné toulce. Zdá všechny nebeské zbraně. Způsobí ve tvojí armádě spoušť, ó králi. Jen já nebo jeho učitel se k němu můžeme přiblížit. Neexistuje žádný třetí bojovník, schopný stát mu tváří v tvář, když chrlí svoje záplavy šípů. Je však mladý a v dobré kondici. Zatímco Dróna a já jsme staří a unavení. A on se již bitvy s Kéšovou po boku nemůže dočkat. Všichni králové v Duryodanově stanu vyslechli býšmu v popis Ardžuny a pocítili, že je opustila síla. Bížma popsal ostatní bojovníky na pándovské straně. Poté, co mnohé označil za Atiraty a Maharaty promluvil o šikandým. Všichni jste slyšeli, že je mu souzeno mě zabít. Narodil se však jako žena a proto se mu v bitvě nepostavím. Vyslechněte si nyní jeho příběh, který mi vyprávěl Rishi Nárada.